Alhamdulillahi rabbil alameen Salatu wa salamu ala ashrafil anbiya i wal mursaleen Nabiye na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kabira Allahumma la ilma lana illa ma allamtana inneka enta la alimul hakeem wazidna ilman ya alim Allahumma allimna ma yenfa'na wa anfa'na bima allamtana اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونأوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بقوم فتنه فاغبطنا اليك غير مفتونين اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا فتنزل فيه رحمتك وسكينتك وتغشاه باجنحتها ملائكتك اللهم اجعلنا من الذين të dhëkur hume ndek Minë nëllëdhine i dha kamu minë mithli hadhi il mejaris në adahum monadin minë sëma në kumë mëgë furin në lëkum katë buddilat se jatukum hasenak Me emrinë Allahut të gjithë mëshirëshmet mëshiruasit Allahum të vetëm pa shok e falenderojmë ati të të i takojnë të gjitha falenderojmët dhe lafdërimet sa i është zoti kryuasi i botrave Pasha mushia bekimet mjesiti te Allahu xhalla xhalaluhu. Shof me të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithat ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. I lutemi Allahu xhalla xhalaluhu me anatet e bukur dhe me atributat e tij të larta. O Allah, o Zotë ynë, ne kërkojmë prej Teje xhenetin ashtu siç kërkojmë prej Teje o Zotë ynë, sa të jemi gjallë vepra fjalë dhe morale që na bëjnë edhe për banorët e xhenetit. O Sallallahu xhel xhelalut na ruaj prej zjarrit e xhenemit, siç e nos matën Zoti, na ruaj sa të, për të si zot, jemi gjallë për çdo veprë fjalë apo morale që është tradit e banorëve të xhenemit. O Sallallahu në madh Zotën e gjithësisë, të na rregullojë dhe të na përmirësojë imanin, besimin tonë Nga që gjë e mërë nësishme që ka njëri unë njët në kësa i bote, është imani dhe besimi i ti. Nusë Allahun të në regulloj dhe në të përmërsoj qështet e ahireti tonë, sepse njëri unë nga momentin-moment mund shpërngullet nga kjo bote. Se njëri unë nga momentin-moment mund shpërngullet nga kjo bote dhe të kaloj në ahiret. Nusë Allahun në mëgë. Zoti i ngjirrsisë na rregulloj çështët e, e kësaj dynjaje se ne këtu po jetojm. Allahu në lus që jeta jon tiç çkaçit na shtohen sevatet dhe mirat. Allahu në lus që vdekja jon tiç çkaq që na ndërpritet njëherë për gjithmonë në xhennet dhe mëkatet. Se ka njerëz si që vdesin mirë pa gjinofet të tyre vazhdojnë shkruar edhe pas vdekjes tyre. Ose Allahu më madh Zoti i ngjirrsisë që këta kim këto bin në kështipër shtëpjave të Zotit ta bëjtë hajër dhe të bereqet. Për aty në takimeve ku Allahu djeble dje lalu hu dërd më shirë në ti, për aty në takimeve ku Zotih i mëdhë, Zotih i gjithësit, gjithëse cili që prezenton i eqë qëtësi shpirtrore, për aty në takimeve ku njërë zi të rëthohën nga me lajke të Zotih djeble dje lalu hu, për aty në takimeve që kushdo që prezenton në to, Allahu i përmen, aty e ku ashtaj për aty në takimeve, që kur mbarën tubimet, dikushtet nga sh shohuni se Zotu ju a ka falë gjitha gjunahet e gjitha të kësia që keni bo Zotu ju a ka këtun të mira. Lusë Allahun që t'jemi ne për aty në njërzve që të të ameritën këtë mjërsi të Allahut Gjellë Gjellanuhu. Sigurisht është mjërsi dhe begati e Allahut Gjellë Gjellanuhu i cili në ka udzuar në fejnë islamë, në ka bërë muslimon. është mjërsi dhe begati e Allahut Gjellanuhu i cili në ka bërë pasuas të sënetit Sallallahu aleyhi wasallam është njërsi dhe begatia Allahu gjëllë gjëlanuhu që të këne më doqëta zbatoa të një a zotë gjëllë gjëlanuhu in në lëdhina amenu u amilu salihati se je gjalu lëhumur rahmanu vudda pa dëshim ata që kanë besuar dhe kanë bërë veprat mira Allahu në mesin e tyre dhe të fusi dashuri shala jemi të gjithë për atyre njëzë që duhemi përhirë zotë gjëllë gjëllë gjëlanuhu dorese këto se veprë për veprat më të rënda në peshorën e ditës së gjykimit thoshte Sufian al-Thauri rahimahullahu taala për Ibrahim al-Taymin thoshte besoj dhe shpresoj se gjëja më e mirë që un kam paraqit për ditën e gjykimit që do të paraqes përpara Allahut xhalla xhelaluhu dashuria që un kam për Ibrahim al-Taymin rahimahullahu taala Allahu e mshiron duke merituar kështu me shpresën e Zotit falin dhe mëshirën e tij dhe futje në mhije në ashtët zotit gjëllë gjelalu hun, a ditë për nuk do të ketë hije tjetër përvesht se hijes ashtët zotit gjële, gjelalu hun. Sigurisht o vlezërët e mi, njëri ju në jetë në kësaj bote, që shë nga momenti që futët një jetë në kësaj bote dhe njerëzit janë të gëzuar dhe a i shanë, dhe që shë momentin këra i larvohet nga jeta e kësaj bote dhe a i është gjuar dhe njerëzit qajnë, njëri ju pa dëshim shkruan atë që do të gjejt ditë në gjukimin. Për këta ashtuja dhe gjukua si mëjë drejt, ditë në gjukimin do të jetë njëri ju për vetën e ti. Thot Hasan el Basri, o Rahim Allah, i cili ka komentuar, thënën e Zotër Gjellë Gjelanuhu, wa kulla insanin el zemnahu ta irohu fi onokih, e gjese cili për njerëzve ditë në gjukimit i kemi dhënë librin e ti, për ta më barturë, ka thënë Rahimahullah, pasha Zotin është tjetë shumë drejt me ty, a e që ty të ka bërë logaritësin e vetës tëmëne. Pra gjithës e cili do të marrë atë që ka merituar, gjithës e cili do të gjej atë që ka shkruar, fe men jamel mithkale dherratin khajra i jara, u men jamel mithkale dherratin shërra i jara, pa dushim se gjithës e cili që bëm dhe pram, diçka që është shumë e vogël madje edhe shumë e vogël sa gringa më e vogël do ta gjej atë ditë në gjykimin dhe ai që bën diçka që është e keqe çosa gringa më e vogul do ta gjej atë ditën e gjykimit është momenti kur gjithë do të dalin përpara Zotit xhallaxjalahu e pa dyshim që takimet tilla tubimet tilla qëndrime tilla me shpresën e Zotit xhallaxjalahu janë lcë njerëjot punën at ditë at ditën transetohet se muadhib muxabel Radiallahu ta'ala anhu ka qenë shtratën e vdekjes dhe ka fillu me qa. E kanë pyt njerëzit pëse qanë, ka thënë pasha Zotin, Allahu e dinë, se unë në e kanë dashë këtë bot, asë për të ndër, ndërtu vila, asë për pas kopshte, asë për pas lumenjë, por se më dhimës e tjeta e kësaj bote, me jo dhimës, jeta e kësaj bote, bote, po pse, ka thënë më dhimës e tjeta e kësaj bote për namazin e natës që nuk të taj gjejë mënë për agjërimin e ditëve të nëzeta, që nuk do të agjej me, dhe për ulljen në meqlisët të tila, në vende, ku Zotit Gjellë Gjellanuhu e dërë mëshirën e ti, pa logari, ku Zotit Gjellë Gjellanuhu e dërë falin e ti, pa logari me, me, me njerëzit qohen për meqlisët, dhe ju e në faljë gjitha gjunahat, insha Allahu taala, me shpresën e Zotit Gjellë Gjellanuhu. Ullëtime është i gjatë, i rizgjimi islam në vendet tona ka svidat e veta në cilat përbalohet për këta është ju unë mendova që të ndalimi në një buqet këshilash dhe porosish që të kemi parasysh në jetën ton, në adurimin ton dhe në punën ton në islame, sepse dashje pa dashje gjithse cili për nësh është një aktivist islam aktivist islam i gjallë një jetë Apo aktivist islam i fjetur Që që që puna jonë tjetë më shikështeshme Tjetë më rezultative dhe mbitë gjitha Për kësaj puna të fitojmë kënajsin e zotët gjele gje lanu Dhe pastaj të bëhem i shkapë mirësie Për venin, shoqërin, kohën, pujetojmë Apo me individu dhe persona që shoqërohemi Thashtë të praqes një pachet Apo një buqet, kshilash dhe porosis që më shpesh në Zot O Xhelelaluhu do të na ndihmojnë në këtë rrugë, rruga e jetës së kësaj bote, që konsiderohet njëkohësisht kapitali më i rëndësishëm që Zoti O Xhelelaluhu i ka dhënë në dispozicion njeriu jetë në jetën e kësaj bote. Ky është kapitali më i rëndësishëm, jeta, që nëse shfrytëzohet me në të mirë, fiton xhenetin e Zotit O Xhelelaluhu, e nëse nuk shfrytëzohet me të mirë, i biejë njeriu ti haj gishta të vet ditë në gjykimin një po nuk bëndë dobi, jo më hëngër gishtat, po si kur të hajë dhe duar dhe këmbët, sepse është një dit, jo më lajen faud dhalimi në maudhira të hum, dit që nuk ju bëndë dobi, atyre që kanë bërë pa drejtësi, qërtimi i vetë veteve. A nuk e gëtë gjusë se si Zotë Gjellë Gjelalu, u drejtojët në jetët këramore, më huëzë dhe kërjetot, La të do u leo me thuburën vahidën, o do thuburën këthira, mos u lutën i për një shkatrim, po lutën i për vetët e tuaja për shumë shkatrime. A e dit e vështirë, por njëzët do të kemë nebojë për parasitë të tila, që mos tjenë për aty në njëzë, që do të tonë, ja lejteni, lem e të këdhë fulanën khalila, ahë zote im, si kur mos a kësha bërë fulanën shokë, Atëherë ti para sysh çfarë shpesh zoshta më mirë kapitalin tënd, që është jeta jote, këto porosi. Qëllimi jot në jetë ti e ke qartë. Ti Allahu xhalla xelali u dhënë si jeta ti fitimi i jetës Zotit xhalla xelali. Ti kjo të jetë motoja synimi dhe qëllimi jot në, në këtë botë. Nëse ti do ta bësh të si qëllim sigurisht gjithë secili prej nesh e ka këtë qëllim. Në bash po ndryshe kur e ke qëllim dhe ky qëllim mbetet teori ose i shkruar në fillan e librit dhe është ndryshuar ndryshe kur ky qëllim zbatohet dhe praktikohet, kthehet në jetën tënde. Nëse ky qëllim kthehet në jetë, ti jo vetëm që do të jesh mirë me adhurinë, jo vetëm që do të jesh mirë me obligimet, jo vetëm që do të jesh i rrit prej haramave. Irdim kaq, por do të jesh mirë edhe me synetët. Do të jesh mirë i ruajtur edhe nga ato gjona që janë papëlqyeshme. Jo vetëm kaq, po ti nëse ke sa e bota do të fitosh një lumturi dhe një qetësi që nuk gjehet vetëm nëse njeriu në realitet qëllimin e tij kryesor, synimin e tij baz ka Allahun dhe kënaqësinë e tij xhenetin e Zotit xhel xelalun. Kështu që e gjend besentari i cili jeton me këtë lloj shpirti, e gjend shumë lart. Si puna aty malit që është shumë lart dhe dalgjët e detit nuk e dëmtojnë, e ratë nuk e dëmtojnë. E gjenë besintarin zbatuas dhe praktikuas njetë të djetë ajeteve të surës El Forkan, wa ibadur rahmanin ledine e mshuna alë alërdi, hëna, rëbët e të gjithë më shirëshmet, kam cilsi, që ose qëllimi jëtë është Allahu, lezoj ajeteve në fundin e surës El Forkan, dhe shifë në vetën tate, ku jetin nga ato ajete kur anore se në ato ajete thuat rob e të gjithëmëshirshmit nëse thimë vërtet i rob i të gjithëmëshirshmit ato ajete duhet të je jenë jeta jote sepse kanë mbledh ato ajete ndërmjet dy gjërave marrdhëneve me krijuesin dhe marrdhëneve me krijesat raportet me krijuesin dhe raportet me krijesat dhe kjo është shumë e rëndësishme që një jetë të jetë e suksesshëm dhe që Islami i ti të jetë i vërtet bashkojmë ndërmjet të dy javave E nëse në një u doktor Loi mbas dorë njëonun për këtyre për për këtyre 2 anëve atë kjo tregon se islami ti është me probleme se feja e tij pa iltizamin ti kapja e tij me fen nuk është aty ku duhet jo vetëm kaq po njerëzit do të jesh shumë larg njerëzë sepse edhe nëse dikush ta thon me të keqë edhe nëse dikush nuk sillet mirë madje edhe dikush që ti vazhdimisht, i, të, vazhdimisht i bën mirë atë vazhdimisht i bën mirë atij sillat ai mirë me ty sepse kjo është normale Zotit duhet më sprovoti se sa i sinqer ke ke qenë ti me Allahun Xhela Xhelalun kur e ke bëqë të mirë. Sa ke dashti me kënaq Allahun Xhela Xhelalun për kësaj veprë, si pasoj, Allahu të sprovon që personi që ti i ke bëqë mirë, të sprovon që ai mos ta vdi për nder, apo ai shejtshaje, apo ofendoi, apo nesër pas nesër të tretë ndar mikun tën. Në çastin që ti prekesh shpirtërisht, do të osë ke pas probleme me sinqeritetin. Në çastin që ti nuk prekesh, pse? Sepu se punë ti ke bëqë për Zotin Xhela Xhelalun ogjësinë Allahu xhalla xhalalu is ضم ya dyt sasia marrëdhënë të krijesave me ty sepse ti këto marrëdhënie qësh në origjinë i kanë ndërtuar për Zotin xhalla xhalalun. Kështu që është shumë e lehtë edhe për njeriu edhe besimtarin ndihet shumë i qetë. Ashtu si që ndodhet kundërta kur njeriu nuk e ka besimin e fortë, ndihet shumë keq kur dikush që i ka bërë nder sillet keq me të, thotë unë e bëna. Unë i bëna nder, pse pse u son shumë më. H? këtë dëmë të që u sola mirë më të cilët mirë më, pa nuk është këshu. Ti prit me ekstrenin, në qastin që ajdo të thotë falimirit, më shabba, qastin që ajdo të thotë gjëzak, Allahu këren, maroj puna, në ullat ma vetë se e ke mora atë që në fëmë, përpse se qëllimi ka qenë Allahu gjëllë dhe gjëlanu, qëllimi jotë ka qenë zoti gjëllë dhe gjëlanu, Le tjetë qëllimi i mirë Shëqërua si rytë në gjithë jetë në tate Kjo është gjithë tjetër Pa ti duhet tjetosh me një njetë qëllim të mirë Pa qëllimi jotë njetë tjetë Vashdimish me bo të mirëm Pa vashësisht Sësa arrin për të mirës Sepse njërës e ditë në gjukimit të jeshtë sigur Nuk do të rinjallën Më sajtë të veprave të tyre Njërës e ditë në gjukimit do të rinjallën Në saj të njeteve të tyre A nuk e këtë gjuhë Se si pe jamerës Në një hadith Njerëzit të këzotë janë kater Dë kategori Që kanë punu Me dije apo me pasuri Dhe dë kategori të tjera Që s'kanë pas asë dije në asë pasurin Po kanë thonë o zotë Si kur të kisha unë dije në filani Do të bëjshë ato unë sejnë si Ka thonë o zotë Si kur të kisha unë pasurin si filani edhe unë dhe të bëjshë si asja e. Thotë e ga meri, ditë në gjukimit do të dalin për para Allahot njësaj. Po kështu në të kundërt, në të keqe, në dikush ka bo keqe, në dikush tokë, si kur kisha dhe unë, edhe unë dhe të bëjshë a keqe si zhbënaj. Ditë në gjukimit dalin njësaj, zotin e rujtë. Për të ashtu e ima Mahmet ibn Hëmbel, transmitose e ka qëshiduar një njërë birin e vetë dhe i ka thon mundohë që një jetë jot në jetë gjithmonë të jetë i mirë pavarësisht se sa arrin të realizosh një jetë e jetë i mirë qëllimi i jetë i mirë një gjin a dini ku të thonj gjin deti kur futet në një top formon gjin ai quhet gjin një gjin i kulluar është më mirë se sa një oqean i turbullt Porosia e tret Pra më një të kesh Dishka që është e pastor E kulluar Si masasaj që ka thonë Zotit Subhana Votala Si masasaj që ka orientuar Muhamedis Asrem Se saku në pas shumë Mi për një është I turbul Se Zotit i madhë Kur ka kërku për njërzve Nuk ka kërku shumë Ndjej një ajet kër amorë që Zotit ka kërku për njërzve shumë Ka kërku për njërzve Ah se nuk amela ku shë bënë, më të mirën. Pra një ju dhëtë bëjë më të mirën. Kështë është më e mira? Ku orientojë minese, ku është më e mira? Më e mira është të e që ka përmend Zotë i madhë në Kur'an. Më e mira është të e që e ka zbatuar, praktikuar, kshiluar, orientuar për të i dërduar i Zotit Muhammedi Alehi Solatu vë Sëlam. Ather mundohu që ato hapa që i hedhë njët, i hedhësh me orientim, me Më mirë pak dhe i orientuar Se sa shumë dhe i gabuar Porosia tjetër Thot dhja fetare është faktori më rëndësishëm Që ty dhjo të shëqëroj Gjatë gjithë jetës sepse Ajo është drit Dhja fetare është drit Qëpse nuk e dhja fetare E pesi u falë nga bima të dhezit nga dytësot Se nuk ishte kërënd Së truj Së kishte Dija fetarë është struja, korenti, qëse nuk ka dija fetarë e jenërsin, nga tronë derën me dritarën, do në me dalë nga dritarën asë njëherë nuk Mundo dhe, mundohës dhe lo dhe shtot. Për të ashtuja ne në Islam, duhet që pa tjetër të kemi dy gjonat, dijen edhe dhe prëm, në mënyrë që mos të kemi si popu i paranesh. Hebrej të patën dijen, një posi quhen prej Zotit, të malkuar pëse, nuk e zbatuan, t Shumë avërues, këtë gjupër murgjit, për murgeshat, ka për e tyre, pa vërështish se skandaleve tjere tjere tjere tjere tjere tjere së në intereson, po ka për e tyre që mund tjenë shumë të sinqerë, a po jo? A do të bëjnë dobi të ekzotit dhe gjellë gjedalu tjët një gjukimin, do të, të bëjnë dobi? Pse? Sepse kanë humë rrugën. Nuk është orientimi i zotit gjellë gjedalu një gjedalu një gjedalu tjere tjere, që që besimtare dhe t dhe me dhe pra të mira dhe kjo dhije duhet jet dhije e sak të fetare si shtot i ndërkajim rahimahullah e në ilmu kalë allahu u e kalë rasuluhu dhja është taj që ka thonë allahu dhe që ka thonë i dhërgumit ti sepse aty është drita e vërtet allahu nuru se ma avati u al ard allahu është drita e qjeve dhe tokës pa ti nuk mund gje është drit vetëm se tek zoti po ku është zoti libri allahu gjellë gjellalu -Gjell -Gjell Por Zoti, tradita e Muhamedit (s.a.w) aty do të djesh Allahun dhe aty do të djesh çfarë kërkojnë Allahun xalla jlalahu. Këshilla tjetër ose porosia tjetër, ose lulia tjetër në këtë buçhet dhe paket nulesh, është Rakeja përbëhet, formato me pika. Rakeja udi kur vjen me forc me shumicë që nganjëherë mund të jeta të dëmshëm saqë mund përmbyjësi një shtëpi, e gjend përpara në rrugë, e merr përpara. Rreja përbohet nga pika. Si fillon rreja? Disa pika, ëh, bashkohen, bashkohen, bashkohen, bashkohen, pastaj çfarë gjend përpara e më. Kështu që njëu nuk duhet të në nëmblesoj për veprave. Pra mos kërkoj që ngjoj një liqerat për Hoxhës Hot Bexhumaje apo një ders për X menë e mbusherin e 10 belgjëve pra atë që kanë 10 përqësorët me xhenet do thaun sonte do të fal tre or namaz natë do të fillojë gjëmin i ditë pas ditë ja mm. ditë për ditë nga faqja e Kur'anit do të them 100 herë dit astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa tubu ilay aku dijon punin i boni ja 3-4 ditë ditën e 5 ulov ditën e 6 atë nuk janë për kët punën valla si nuk janë për kët punë ekemi zgabim se ti inshallah je për këtë punë. Nice me ngadalë, me qetësi. Ato hapa që i hedh hedhë sigurt e me shpresën e Zotit, siç pa pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam, pat e vazhdueshme është më e dashur tek Allahu xhalla xhelalu sa diçka që është e, e shumë, por që është e ndërprer. Kështu që më mirë më fal vitrin për 3 rekat sesa më fal i vit 11 rekat e 6 muaj apo 1 vit tjetër hiç në fletë gjumme më uchu për sabat. Ather me pika, fshiçë mos nënvesh asgjë. Edhe kur i buzësh këtij vllajt, kur ta shofsh atreqe rruga, të japsh selam, është një pik. ë, edhe kur të fërkosh kopën në hetimit, është një pik. Edhe kur shkosh te Varreza të bën duan e hyrës në, në Varreza, është një pik. Edhe kur lutesh për vllajën tat që ai nuk e dësej se ti po lutesh për të, është një pik. Edhe kur ajep një sadaka dhe nuk shef njerëj është një pikë, dhe kur për kujdesesh për një familje të varfër është një pikë. Po edhe kur ti bën te zoti Xhelalane, Subhanallahu alhamdulillahi la ilaha illa Allahu Allah, Allah, Allah, akbar, është një pikë. Po edhe kur çosh me fal namaz natë është një pikë. E kështu me radhë, me pika formohet edhe rekja dhe mos kujto as mos qorto për vetë statë ndryshime të menjëhershme nga moment në moment apo nga mëngjesi në darkë. Gjerat e shtrejta i kanë shmimet e larta por osia tjetër. Gjerat e shtrejta i kanë shmimet e larta. Në do me ble një erët mirë që është firma to. Ka me 5 euro, ka me 50 euro. A e që është me 5 euro duhet më lyë 5 e herë më ditë sa e është komë gjami. Dhe a e që është 50 euro, dy është një herë më gjesë edhe në dargët insha Allah tala e ke të ruajtur. Hë, gjërat e shtreta i kanë çmimet e larta. Do xhenet, do të na paguhet shumë. Do nësinë e Allahut duhet të na paguhet shumë. Do të shpothosh për zjarrin e xhenemedit, duhet të na paguhet. Duhet të na dardh. Nuk është kusht me dardh me lekë. Hë? Sepse pejgamberi sa selam ka thonë se sadakaja nuk është vetëm me lekë. Ju i keni pasur hadithat, të cilët orientojnë se si është sadakaja dhe si e trajton Islami sadakanë nuk e ka kufizuar Islami sadakan në lek vetëm, ë eh? çdo vepër e mirë është sadaka. Edhe kur fal namaz me shpërblimin e sadakas, po edhe kur agjeron me shpërblimin e sadakas, po kur sillesh mirë me bashkortën tëndre me shpërblimin e sadakas, me fëmin sadakas, me fëmshit me babën, me nonën sadakas, çdo vepër e mirë është sadaka. Por këtu arsyeja sadekaja ka shpërblim veçantë, pse? Sepse sadakare në vetvete është dy herë sadaka. Sadaka që t'i e jep dhe sadaka në origin sepse shdo vepre e mirë është sadaka dhe sadaka është plus sadakas originale ërë në cishme gjeneti ka nevoj më ulo ka nevoj thejme, ne, ne, me i përvesh lërët ha? më u përvesh ha, me në fut punës kepa në një që shkom pun edhe shkom si sotni me kostum që të shkom ardhën sonde ja. a e që i futës punës vesh robat e punës lovet edhe a i që kanë bonër me më fitu pënajsin e Zotit, ka bonër me më fitu gjenetin e Allahu Gjellalu, duhet që të lodhet. Ska pa mund, pa vashështë të kynë mund, ty do të japi gjenetin e Zotit njetë në kësaj botë e pa se më shku në gjenetin e ahiretit. Pa dushim. Ashtë aj gjenetin në këtë botë që nuk do të putet asë një, pa e pravu gjenetin e kësaj botës. Nga dalë, jo me vrullë, Sepse vërulli të lo dhe nuk a rinjë nga dalë me qëtësi, me i punët me qëtësi. Që i përngjason asaj që ne e përmendën pak më përpara. Pra ti duhet i mosh punët me qëtësi. Lëri dëshia të tua dhe entuziasmet pak anash. Nuk thash hili, jo me i hedhë. Anash dhe merr i punët me qetësi. Nëse ti punot i, i mer me qetësi, do të jesh do të jesh i suksesshëm në vendimet e tua një dhe në renditjen e gjërave sipas asaj që është më parësorë. Nëse nis punët me qetësi, qetësia ty të siguron maturinë e si pasojë je më i sigurt mendime kur je i qetë. Pa nëse të ndon diçka, mos e merr vendimin në moment, prit gjysore, pastaj merr vendimin. Kësi tha përgamerin sa asërëm në hadith? Mos gjykoj tha gjykat si nësë është i nevrikos. Përta është të nuk lejohat me rafë min, qësë i nevrikos. Pse? Pse pëse ti nuk e kontrodhon, do të vetën dhe më në bëshë skandal. Më në bëshë shumë probleme. Qështë që me qëtësi, me i punët me qëtësi, qësë e ti i mërë punët me qëtësi, ty zote gjële zeralo ka përtonë sukses. Përta është sahabiot ndërruar, ti tharë ke dy cilësi, dy vjërtyte, që i donë Allahu dhe i dërbu me ti. Kus ishën ato? Një për të ty në ishte qëtsia, ishte ishërë. Radhi Allahu Ta'ala në mu, u Ardha. Jilër <clears throat> për pamës, janë dy shprejë që përdorën si ekstreme. Kemi mjop dhe hipermetrop. Mi opi është a i cili shef af, afra për lërgë? A i që shef afra. Hiper me tropa i që shef lërgë, gjistat e vetë këtu nuk i shef, atje e dalon online që është këdera. Ti, mu si kështu, o këtu, vetë në gjistat o atje. Ti, lëri qëllimet, i jilar përmës në qëllimet, një po jeton me aktualitetin. Këtë do të regulloj të shumë punët, njët. Pra, jilër për mësë, si më thonë, nëndërto dhe ngrisë strategi, mirë po, thejnë në anë e përdojnë më shpreje, thejnë i hecë me komë më tokë. Në një përshënë, kërë vjen me ne që ditë e me te o dha, ku jetë të më tokë, amësia. A se të dhërë me komë më tokë, o, oh, jetë në këto momente, jetë në këto vështishti, jetë në këto sprova, pritë me i gjonatë më me, në dohet patjetër <clears throat> kompenso atë që nuk e arrin kompenso atë që nuk e arrin Safan si ibn si Nadhr radiyallahu ta'ala anhu tha radiyallahu ta'ala anhu nuk pezandoi dot luftën e Bedrit fa pa sha Allah nëse Zoti do të më japi jetë që të jetoj edh njëherë një luft pejamen, sallam, në luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do ta shohë Zoti se ç'do bëj unë. S'prezantoi lufta në Uhudit. Sprovë e madhe në luftën e Uhudit, shkon punët mirë në atë fillim, lânë një sunet, lânë një urdhër pavarësisht se ishim të, të arsyejuar në gjykimin e tyre radiallahu ta'ala anhum, problemi i madh kaloi lufta në fitoria në humbje. Ndërkohë që njerëzit ishin çuditur pse ato ktheheshin, dikush thoshte ka deg Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, dikush thoshte ktheuën në Medinë, dikush thoshte në Hikun, Hikmi largohen në Arratisun e tërë e tërë. Anas ibn Nadhr ishte në qeshukë kampi. Gjithë, ëh, në lvizje, kurse ky kishte marrë drejt. I thotë në on Anas, ku po shko? Thotë më lërë ha, i thotë se pashallahun e mi erë në xhenetin maton Uhudit. E kur maroj luftën nuk e njofën Fa në mëngon një, kush është aj? E nësib në nëpërë Filun duke kërku E gjithi motra vetë Në një një shumë që kishtë në gjishtë Sefse nuk dallohe i si ishte Radiallahu ta'alan hu Vë ardahë Kër i tham e krimes Në betejen Kër i ka ndru jetë Radiallahu ta'alan hu I tham krijetari u ghejsi Komandanti që duhet me u bin Në momentet tila i tha ti, i tha rritha në arruj kratët, e tjere, e tjere. Tha pash, Zotën, së në jam fut një slamë me vënesë. Gjejna i tjetër. Kompesim i asaj shëtë ka hikë. Pra nësë ti, i e fut një slamë me vënesë, e ke një fejnë e Zotën Gjell Gjellarë, në apustunetin e pejrëme së so, ose me vënesë, mundohët kompesosh atështë që ty të ka hikë prej njërsive, prej se vateve, dhe prej të mirave. <coughs> Por si ajtë tjetër, me drejtësi mbahen qiet dhe topa. Me drejtësi, në shumon do të jetë i drejtë. Drejtësia duhet të ketë karakterin drejtësi, çdo thotë. Nuk është thjesht drejtësia kur dy vëka kanë një konflikt mes tyre me, me një dhom hakun. Nuk është kjo thjesht, kjo është pjesë e drejtësisë. Drejtësia do të thotë të japë është gjithësë cilit atë që meriton. Kjo është origjina e drejtsisë. Të japë është gjithësë cilit atë që meriton. Kështu që ti, në hesap të adhurimit, nuk mund të shkelështë të drejtat e bashkërët e stënde. Që që ti në hesap të thejes, nuk mund të shkelështë të drejtat e shetë, ose shetëritet e tjerëve. Nuk mundesh. Drejtsia është të japë është gjithësë cilit atë që meriton gruaja ka haku në vetë tek ti. Cilin a, ajo nëse nuk ta merr në këtë botë do ta kërkojë botë në botën tjetër. Po ashtu dhe fëmia, baba dhe nona, puna, kontrata, marrveshjet, shiketi i një etje etje etjer, gjithat janë pjesë e drejtësisë që duhet karakterizohet në të muslimanit dhe pjesa sa ajë është që më marr drejsinë momente kur mund të provojë Zoti që dikush thot, ose si është puna, kush ka drejt, etje etje, që kjo është pjesë e asaj drejtësisë madhe që është obliguar të urdhëruar për të besimtarin në jetën e kësaj bote. <të> mos u bëj paosia tjetër, mos u bëj si shtëpia pa çati. Çdo kohë shtëpi pa çati. Shtëpi pa çati do të thot pa Zot. Shtëpi pa çati do të thot po çdo mund të futet aty. Ti mos u bëj si shtëpia pa çati, çnë të thot, i e shlojta pranosh i gjithë dhe që pranomet, për ka është ty e besimtari, në origin, gjithë dhe gjithë që i vjen, e pengon, pritë thotë, sa të sigurohëm, pritë, sa të sigurohëm, ja ju hëllëdhina amenu, i në gjë e këmë fasi, këmë bine bërin, fëtë e bëgjemu, o i gjithë keni besuar, nësë ju vjen, ndër një i prishur, me ndër një lajmë, sigurohëni, pra zotit sielësin e lajmëit që është ndesh origjinës e ka quhet i prish. Pra e si edhe si aiu i është i prish. Kur do të ndryhet ky cilësim nga për ky person nëse vërtetohet ajo që ka thonë. A thët ti kujdes. Meqen shtëpi paçati do të thotë, do undiku për çdo fjalë që të vjen. Me meqen shtëpi paçati do të thotë që bëhesh përçues jash i çdo gjë, gjë, gjë që të vjen. Me sh, meqen shtëpi paçati do të thotë me net Po do kënaqet apo nuk kënaqet Zoti në ato vende. Kjo është meqen shtëpi pa çati. Po Zoti xhelaluhu, "وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم". Qasbit Allahu në libr që nëse jeni në një vend ku mohojnë ajetet e Zotit apo njerëzit tallën me to, mos rrini në ato vende, nëse ju do të rini Ate ju të tjeni si ato, apo në vene ku bojët përgojim, apo në vene ku bojët të ashetreme, në qofë se e putësh atë, në qofë se reja atë, ti do më thonë e bosit puna e shpis, pa qati zoti në rujtë. Lë, Lërë, por othia tjetër, atë që nuk të interesonë. Problemin mojnë mod, unë në këmë thonë, edhe mësime që këmë basmajnë, atë jenë të i ronë, problemin mojnë mod që sotë kanë, një pjesë e muslimanëve, nësë të slehot me i futëzirë, një pjesë e muslimanëve, ose shumitë e muslimanëve është, angajimi i tyre me atë që nuk i interesënë. Si e boni, kështë e boni, po si, kështë, gjonën që nuk i interesënë. Asë në dy njo që me i bo dobi, asë në ahiretë, kjo është problem shumë i mojë. është uzim profetik, a beson se Muhammed së asë më skafull nga vetja vetë. Kubur Qafawin sallallahu alaihi wasallam, "Min husn al-islam al-mer' terku ma la ya'ni." Pra islami i mirë, pra treguesve të islamit të mirë tek një person është mos marrja me ato që nuk e intereson. Do më di se kush e ka islamin e mirë, kush është i fortë në fenë, shife. Më ato gjëra që i interesojnë, do të thotë se është i mirë në fe nuk merret me ato uh, merret me ato që ashtu nuk i interesojnë do të thotë se ky ka probleme në imanin dhe në besimin e tij merri punën dhe mos i shih pa punën se fjala është shqiptare apo jo ë shifi punën mos i shif punën që do të thotë ty të intereson rezultati ty të intereson e vërteta dhe nuk të intereson se kush është ai që Bon apo në punë apo ai që ka buruar prej ka ka ardhur prej ti kjo fjalë. Paty ti intereson rezultati. Dhe nuk të intereson se kush e ka thënë apo kush e ka bër. Ç'ku ta djesh vërtetën ta marrësh. Kjo të bon. bën. Ç'ku ta djesh vërtetën ta marrësh, nuk të intereson se kush është autori si, apo vepruesi i saj. Porosia tjetër është Respekto Të vërtetën Qipë për një sonë dhe kësajtë Respekto të vërtetën Si tha për jomenës ose me buhër e jës Si tha Sa dhe kake ua hua këdhum Tha për vërtetën Mashtrusin, gynjështarin Për këmë bëjë fjal Për i blisin Pra i blisin në herë folka drejtë A për johë po kush mund të dalojt kër flet i blisi drejt? A e që ka dhije, sigurisht. Mëse ty të vërtetohet, se në një moment saktuar është tonë e vërteta, ty duhet të amorë është vërtetën. Nga doqët të vi e vërteta. Origina, porosia tjetër, ose këshila tjetër, origina tek besintarë është mjërsia. Jo. Dhe lërgë parë gjytime. Origina tek besintarë është mjërsia origjina është që besimtari është i mirë, thot njërë i bërgurave të moqëm, atës që ne i themi se lefë, parë të tanë, thot nuk kam pa njëri, thot, vetëm se kam menduar, sa një është më i mirë se unë të ka lakur që të gjelani. Por se ne, vetëm përda shohëm një x person, filën të më ndëjmë, pasëra këtë, këtë, këtë, këtë, sa që shkom në njësa momente të këtë njërë Ha? si spion e kudigjone tjere tjere për qartë drejtë, për qartë drejtë, kushtë da këtë drejtë mëzvallë të zotit të ka dhonë në një aparatur apo të ka dhonë një veqori që t'i zbulon zemë atë e njerëzë që që ti nuk, nuk mën parë gjukosht njerëzit për shkak të veshjes apo për shkak parashitjes jashme a duhet një argument nga jeta e profetët fosën po duhet me dhonë argumentin Një borë sjellin tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të dehur dhe zbatohet mbi të gjykimin e sheriatit goditen me kamzhikishtë i dehur. Pastaj i sollën për herën të dytë tek profeti sallallahu alajhi wasallam. Ëh? Njësh të deheshin atko? Po. E sollën për herën të dytë, u zbatu mbi të gjykimin e sheriatit. E sollën për herën të tretë, u zbatu mbi të gjykimin e sheriatit. E sollën për herën të katërt. Allahu Allah. Allah. Prapë gjykimi i sheriatit, kamzhik Tha njoni për save, a zotin e malkof, sa shumë e pin. Tha përja meni sa sërën, mëse malkof, se aji e do Allahun dhe të dërguaj në ti. Ashtë spravu, më këtë spravu. Në në kështu që kujdes, kujdes në parejgjukimin e njerëzët. Origina të këbesintarët është se jam të mirë. Jo vetëm që jam të mirë, po i të i duhet në nështë se jam në të mirë nështë nësa ti. Pse? Pse? sepse ti e din shumë njështë se si i ke e ti punët me Zotin, dhe nuk e ti se si i ka i punët me Zotin. Ka që përgjështë argumentin me atushën. Tjetra, jo qdo gjërë që shkëllqen është margaritarë. Kujtes, edhe këto, këto shkëllqen, pas njën apër të njënë nuk është margaritarë. Jo qdo gjërë që shkëllqen është margaritarë, pra mosu ma shtropë mos rrë mashtro nga paracitja, mos rrë mashtro nga shprejete bukura, mos rrë mashtro nga momenti, apo nga qasti, etyre, etyre. Që që shif i gjërët, mërë realisht. Dhe nëse mëtë vërtet, diçka është e mirë, mere. Nëse nuk është e mirë, lëre edhe nëse, shkëllqenë. Sepse i bjerë, asë gjohë mësë merë hum të i prej, kësaj gjo është, hum dhejnin, që do të pot, në këtë dhejnë, mund dhejnë se diçka tjetër, e ke von diçka që nuk është dhe të bishme, po e ke von vetëm se, vetëm se shumë qenë. Ndërkohë që së përfiton brej saj, asë gjë. Me shpejtsinë në gjithjes, është dhe rënjë. Me shpejtsinë gjithjes. në gjithjes. Nëse i me gjo është, e dhe rënjë ashtë, njësëjt që që merë i gjonët, në gjithjen merë me qëtësi. Që edhe mëse bjerë që me rëshqit, të bish me qëtësi, të bish nga pak. Ha? Dhe kjo është shumë rëndësish me njëtë. Shumë rëndësish me njëtë. Që ti, për këta shtu e në themi, dikush që do me botë gjitha për e herë, që a i themi, filloj e herë me pesë vakët të vla. <laughs> Vjen një onë i herë, Tho, të hosht, er, dhe dhe dhe me i mësim, si duke të ndezë mësim, fa, dhe dhe me pi i kafën, në ty, pa me harin shana. Nga që ishte i ri, fa, dhe me pi i kafën. Mua betë e siber, fa, a, a kene i ka se për gjihad, me i kjo në shumë. <laughs> Tarsie me namazin, fa, një, dëmë, dhëmë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Po jo nukëm qije, për kebër është një shalo të shkëm atje. Alas kemaru me gjahatën të tapë, gjahatën 5 vakëtëve. E tjera, e tjera probleme. Do në thonë, nise me nga dalë mua vetin. Të gjithë loven. Të gjithë loven. Qa do kohë? Jo, në gjithë lodhën, në gjithë lodhën, edhe qafiri lodhën, dhe bërë. Edhe protestantët këtu në Kosovë lodhën shumë. Në kanë fjullu me i bërë Kosovarët, protestantë, s'ka pasë, këtu këju. Lodhën, edhe ata, dëshmitarët e ovajtë, jo lodhën. Por themë këtu, se këte e kemi le dzutën, se në kemi panin dëmenë, po edhe ati ke ne, po ati ke ne e në bëjë shumë, se që nuk, ashtë, nuk përbënë mëna e që di. Në lodhën, gjithë që që më s'kujto, se vetëm ti e duke u lovë. Ato po lovën dhe shkënë gjehenem, dhe e në koshjen që dhe shkënë gjehenem, po lovën, nësë aty duke t'qudi, që i marrë me e falë sabahën me gjemot. Subhanallah. Ha, si e bo në sabahën sot? Allah, e kata aty, pa e linje s'dilë në dy minuta. Po hoxham, që uhet në mazja po jo? Halët e tua, s'duhet të mundin halët e tjerëve në kuptimin, pëse ti ke halë, zdo thot që mos gjosh dhe për tjerëve, zdo thot që mos në dimosh dhe tjerët, për halët e tuja, mbaj për vete. Dhe mundohi që mos parashjes është asë gjë prej shqecime në që ti ke. Sepse kjo është prej ankesës, dhe ankesa nuk është natyre muslimanit. Nëse ke për ty anku, anko u vetëm njërit, ku shë është ajë? Allahun që në gjitharë. Por asia tjetër, mos i hq asë njërë shpresat, i e tome shpres, edhe nëse punët vështirësohen, edhe nëse punët ngushtohen, edhe nëse punët nuk shkojnë njërë, ti mos e i shpresen. Pse? Sepse këtë të bënë optimist, një, dhe është përmëtimi Zotit që mas vështirësis vjen kush lehtësimin. Shpërmëtimi Zotit. Ma dhe jo një lehtësim, po dy lehtësime, për këta është të thotë Muhamendi Sasrem, nuk mundet dot dy lehtësimi me një vështirësim. Pra dy lehtësime pa tjetër do të redhin poshtë, do të mundin vështirësin që ka kaluar një iot, thotë po jeti Arabë, Ja sahib el hem in el hem munfarij amshir bi khair fa in el farij allah otjuke brenga te pergjoj se brenga detua allahu do ti largoj me butsi çfarë thamë përpara që muslimanëtojm ç'është çetsi tani kemi butsi Nëse Allahu gjëlle gjëllalu dhe të ndëshkoj një familje, thotë osem, për e jamejën sësem, largën butësin për jasaj familje. Për e ndëshkimit më të më të më që mundi abë zotë i një familje njëtë njëtë, në kësaj botë është, largën për jasaj familje butësin. Thotë për e jamejën sësem, Allahu, subsesin që e a jep rogëve të ti me butësi, nuk është a i subses që zote e jep me ashpërsi ata që më bën ashpërsia. Shqime e gjonot më butsi, më butsi. Nëse nuk bindet herën e parë, inshallah bindet herën në e dytë. Nëse nuk bindet herën bind herë e 70, inshallah ka për të bindtë herën e 71. Më butsi. Mos e bosi puna aty që i ta vllajt vet. Këtë thasë fal Zoti më. Bër ditë i thon, mos, mos, mos. Ty thas fal Zoti më. E tha Zoti më, u ha mori shpirtin të dyve dhe i tha ti, ti ka më të fal e ndërsa tyta do të dëshkëm me njëhenem, se ku bërë e ti që të marrë shkompetensat e mija. Me e punët me qëtësi, me e punët me butësi. Mos mdikoj në jetën të ndër një qështje, në bitë të tjerat. Sigurisht, kjo porosi është në nëzjerë, gjitha për kjo porosi të kanë origin nga dhibri zotët dhe të të të ditët e përfinësasëm. Thot, zotë i matë, ola e gjyman në kumshena nukohmin, Latan, Most ju mbarti ju dhe padrecësia një populli që ju të boni padrecësi si ata. Pra përse dikus ka bo padrecësis do të pot që ti të bësh padrecësi. Padrecësin zgjidhe në form ligjore. Si ma shëriatit. Padrecësin në mjetë teje dhe ati. Apo në form ligjore, në qëfëse nuk kanon në u arbitru në shëriat, arbitru në gjykat, zgjidhe. Po zdo të tot po kjo, çu ti bësh padrejtim mbi bë të gjitha. Pra një çështje nuk duhet të mbizotërojë apo të ndikojë në çështet e tjera. Pranë kjo është më së lë rëndësishme në suksesin të on në jetë me shpresën e Zotit xhallaluhu. Rreziku është i siguruar, por oh si ajtë. Rreziku, fornizimi është i siguruar. Që që? Jo mos e kërkojë riskën Se me nuk thejmë shumë Me thejmë kërkojë riskën për në halal eh? Tape jamejë s'asem Gjibrili Më ka inspiruar në shpirtin tim Se zdo të vdesin njeri Pa e marrë atë që Zoti E ka përstaktuar për të Fettekullahe Wa e gjmilu Fettolab Friksoj unë i Allahut Dhe kur kërkoni, kërkoni me me maturitë, me kujdes, me bukurinë. Duke i bosh kaqet edhe arsyeve. Ço do thotë o vllajm, risku është i siguruar, e si pasoi? E si pasoi? Mos e vrit fort mendjen për punën e riskut. Skepset bësh harom, se tu po nuk ha nga prej haromit, un po më rrezik apo ganë rrezik fmiet, apo qudigjon e tjerë e tjerë. So Sa s'e them? Se do të më shkuke haromin. Se do të më qenë zgjidhja e haromit. Allahu ka siguruar rezultatin. Të Nëse ti je i sinqert me Zotin Xhel Xelanun, do të vinë punët që do të ngushtohen, do të dushon, do të dushon deri në atë moment, pastaj do vinë cilë për Zotin Xhel Xelanun. Dhe argumentet do të vlezën nga jeta. Jan aq shumë ta për këtë pikë saqë po të ndalem, po të ndalemi, themi X moment, X rast është vështirësuar dhe i në të gatë dhe personin nuk ka toleru për i rëtë zotët gjellë gjellalu i ka ardhë lecimi, janë hapë rrugët për i zotët gjellë gjellalu mu dhe i në të gatë që një rëtë nuk e paramendon ndotë se si janë ndryshu punët e rastet në thonë, së dhe mos ne që së provojme me, me rinin me rinin studentore e tjere e tjere kemi rastet në mëtë habiqmet së prova, ku në ngushtohet në ngushtohet pësit do të vej punët. Momente, gjusëm ore, ore, punë ditësh, shkënë punët si mos me mirë. Mos të trishtoj ty numri i vogën i pasuazve të vërtetës. Mos të trishtoj. Sepse Zotit e kabërmen si originë sa ato që pason vërtetën në pak, kështu që mosu mos u trishto. Mos duket kjo faktor ë freksues. Jo. Ja. Wa qalilum min ibadi yashkur. Pak, për robët e mia falënderoj ashtu Zotin më Subhanahu wa Ta'ala. E fundit fara, se ndodhet kavëza ka, pak ka, ka, ka, ka, ka? apo? Hë? Hë? Alhamdulillah. E fundit fara vlezër është streho të ka Allahu gjëllë gjëllë. Streho të ka Allahu. Fefirru ilë Allah, qëto të zotë, aratisuni për të ka Allahu gjëllë gjëllë. Për shdo gjo, për shdo moment, për shdo vështirësi, për shdo të mirë, për shdo të keqe, për shdo adurim, për shdo përkushtim, shkote këzoti jatë, streho të ka Allahu gjëllë gjëllë që ose ti do streho është e ka Allahu Gjelle Gjellalu hu, aty do gjesh mështetjen e vërtet. Si tha njëri për pegamerve të zotët, au au i i laruk në shedit, asikur të kisha i mështetjen. Qa tha pegameri së osem, kër e ka komentuar këta jetë këra norm? Mështetja më e mirë, Allahu Gjelle Gjellalu hu, mi për njëri në vështisi hu tohët, sa që mund të rojë dhe Allahu Gjelle Gjellalu hu. Mbështetja më, më e mirë, shtylla më e mirë është për ty, Zoti i çelënan. Kështu që, që letje Allahu i pari ai që troket derën e tij. Çfarë ndodh me ne sot? Për çdo problem, për çdo hall, fillon të bëjmë zgjidhje njerëzore. Për shembull, smundje. Kush është doktori më i mirë? Kush është klinika më e mirë? Me pambollën në Gjermani, në Australi, në Amerikën pam pam. Analizat ku dërgon të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë po fatin e, po bëjmë edhe dua. Ndërkohë që radhita duhet të ishte ku? Ngonë problemi o oh, Zot, o oh, Allah. Ti je shafi, ti je shërues. Na shëron. Vazhdoj punën, nuk ta mos bëj telefonatat, as nuk tham mos të shkruaj emailat, as nuk tham mos të çoj mesazhet. Nuk tham këtu. Po nisem me Allahun. Ke probleme në shkollë, ke probleme provimet. Mështu i kush është a, kush është a e shkimi më i mire, kush është a e student që e ka shkri të më i mire, e tje, tje, të kapë profesorin, tje apë dhe qka, et... o, Zot, o, Allah, ti ke një emër që je i gjithë diturit, në dhura muan prej diturisë të ndër, më hapë logikën time, për të mësuar e tjere, tjere, tjere, njëse me Zotin, pash do të i pësta e to mërbetit e tjera, pra puna dhe dhera e pash që ti troket, tjet dera e Zotit xhallahu Gjell xhallahu. Se nëse dera e parë është dera e Allahut xhallahu Gjell xhallahu, padyshim që ti Allahu do të japë sukses. Padyshim, dhe do të orientojë ti pra në ato në ato vende, në ato momente që është më e mirë për çedit të arrish me shpresën e Zotit xhallahu Gjell xhallahu atë që ti e dëshiron. Nus Allahun më madh, Zotin e gjithësisë, me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta, ti morim këto porositi dhe këshilla dhe t'i kemi si u zim dhe orientin folësi për para dhe gjuazve. Allah është u blehmet mirë. Sëtëtanë këllohë më më më hëmdikë. Në shëllohën la ilaha ila ndë në sëtabë fyrukë. U në të u më i dhejkë, Allah është u blehmet mirë.